Аби не робити їм усім прикрість, сів та й поїхав. Кілька тижнів жив, як завше, у розмовах з людьми, котрі шукали його, розпитували, не відходили. Був терплячим і веселим. Інколи міг почутися Сократом. Мав до того підстави, бо все сходилося, але не мав марнославства, бо не мають його філософи. Бо чим можна гоноруватися в цьому житті, коли все – тлін? І хоч просили його навідатися до колегіуму, не йшов. І, мабуть, не пішов би. Цілком випадково гостював поблизу. Цілком випадково проходили повз. Цілком випадково зайшли. І тоді згадав. Просили поцікавитися хлопцем. Він ще довго згадував ім'я, опинившись серед студентів. На силу згадав, аби потім не мати сили його забути». Коли той зайшов, Варсава зрозумів, що весь цей поспіх і весь цей лед кудись уперед. У пізнанні світу, у перечитуванні і виучуванні для чогось латинів і греків, у всіх тих словах і нотах, які понаписував, у тих думках, що зібрав, у тих дорогах, що їх витоптав, у тих краях, що їх перебачив, і мудрості, котру зібрав, у дослухованні власної душі, власної суті, у прощупуванні стежок до власного єства. У тому, що стільки разів умирав сам у собі і виживав, була велика мета, яка вела його сюди із навмисною неспішністю, з верхньою певністю, з марнотратною легковажністю і бісівською глумливістю для його добре сивої голови. «Очі твої, як озера, в Євсевоні». Не мав уявлення, що сталося, але відчув, як раптова блискавка пронизала його витривале, сухе, видублене сонцем, вітром і дощем тіло. Незнайомий трем вразив ноги, так ніби випив добрий жбан невикислого вина і лиш міг, що мовчати й похитувати головою. Хлопці побігли на лекцію, а Варсава стояв у абсолютній тиші свого оглушення, чуючи й бавчивши, як у тумані, і хоч навколо щось йому говорили, та й сам він щось там відповідав. І хоч взагалі ніколи нічого не боявся, а раптовий переляк підкинув його на середині чергової фрази. Тягнув з тим переляком до вечора. А по вечері раптом устав. «Хочу пройтися. То ми з вами. Хочу сам. Ви тим часом побалакайте». Він йшов з міста, не розбираючи шляху. Уже зрідли окраїні хатки, щезли перехожі, і лише песик Ять віддано забігав уперед, повискуючи – Хто йому ще потрібен? Має ятя, має флейту. Все решта порозкидав то тут, то там. Нікому зазбирувати. Від кого втікав? Так, у чим стояв? Від молодого хлопчака з волоокими очима, у погляді котрого хилитається прірва? Втікав тому, що це був знак зверху? Чи втікав тому, що не хотів, аби то був знак зверху? Не розумів себе. Не роздумував над тим, просто слухався пориву і зникав. На землю досить нагріту сонцем осідали сутінки. У торбині був вузлик із сухарями, котрий зазвичай мав лежати там, лише нчасу, часу міняючись. На таку годину, як нині, коли заманеться піти, ні у кого нічого не просячи. Тієї волі, судячи з сухарів, вистачило б на три дні. Далі треба було б звертати до села, в якому ти колись уже був, і вступати до когось у гості. Усілякий шмат хліба здобувається трудно, навіть такий нікчемний, тим більш принизливо. Довго витравляв із себе це відчуття сорому, довго вмовляв себе ти не принижений, якщо ти цього не хочеш. Та все ж залишились, як і стид, як і важка залежність. Заробляння балаканиною, тобто філософствуванням, це принизливіше ще, аніж вчительський труд. Чого зривався і летів? А як господар попікне поміж високими балачками та мудруваннями, зашкодує якийсь шмат сиру, хоч собакам і свиням висипалося більше, так ніби ли не окропом? О, людино, не мав тобі дна. І важко першої хвилини прикликати наймудріші книги всього світу, не було на те ради, вставав йшов. Або ж вичікував ночі, і йшов непомітно, аби нічого не пояснювати, не кривити душе, ібо такої правди у вічі сказати не міг. На грані присмірку і ночі побачив подорожнього, котрий крокував назустріч, швидко наближаючись. Могли б і розминутись, але молодий зарослий парубок із гарячковими очима йшов просто на нього, аж Варсава першим сказав спокійно і лагідно.